Bueno, bai, izan ditugu arrakasta handiko ba ekitaldiak, ek ukurtzen saidan azkenekoa, ba tximiletan e, pelikularren emanaldia, ez, las mariposas cerderas, baita ere e, izaskun madareg eta arantxa moilua etorri zirenean onera indarkeria zitzekidea, guk sortu ginen urte berean arrakasta izan genun bauden emanaldiarekin. Begoratzen dut lehendakari etorri zirenean fiko bara ibarretxile endakaria, han hitz egiten, segun eh, politikaz digualdaz, nola sortu zen emakunde, nola zergatik, zer garrantzitsua den eh, entrepresetan eta politikan emakumeak sartzea, eh, ekonomikoki. Prostituzio ere, eh, emakume indarkeri handia da. Eta, eta bai, izan ziren txarro urdejon, hemen eh, prostituzioakin eh, digipuzkan lan egiten duten best, beste emakume talde bat, eta baita ere, xeberkoka. Ukurekin urtero dagola ere, Eta e, genero indarkerien aurkako txarlak eta informazioematzen duguna ertzaan eztainan nola antolatzen duen, nola funtzionatzen duen eta nola jokatu behar dugun.